E, ogeita iru egite sinituen, garaian, bimina da iru antzen, mm. gogatzeko piskat martinik antzenen, mintegi batentzat kazetarien kasetari mintegi bat, en, bat entzat duen gogoan egunkariaren kalsua aipatzeko ere mintegi hortan e, gaia hori e, entzunaraztea eta hortarako ere piskat e, duen tzenen, edo nahi izan zinuen Uh, gizan horrekin mintzatu, berdin, nolaira gandapiskat hori uh, guzia. Zuki gama zela, elburu nintzen ana, eta uh, beraz, uh, PPDa a ikusten uan, ez inez, uh, deia, ukan uh, uh, zuen, izkortso bat, uh, Nik PPD ez du bateri miristen akazatari bezala, ez dutatxe baitan lanuna egiten duena, eta hor gura ipatu azenta ura, eta eskat, uh, asechen nintzen, eta genetik kasua etzuen batera aipatu. Beraz gehiago zen, bere uh, kontradikzionenain zinean ezagzeko gogo batekin joan nintzen bere ikusterat, agatxaldea zen, eta hori uh, ondak zanginen. Eta, pentsatu nuen, bo, joeite maniz, jantzterat, berri zeldu maniz, eskapatu kozat, behar du tatxulutuki, uh, joan. Eta, beraz, uh, joan nintzen ikusterat, eta hasi nintzen, uh, ne telefonu zemakia maten, esplikatzen Kasua zehzen, egunkari batez izutela Europan, eta hori biziki zela, eta piskaten txatzen konbentzitzen. Eta gero oaktun nintzen, zela batez interesatzen erraiten nuenari, bezizik eta bo, hori, maio tetan nintzen, eta haine gula akarri su, eta haragi puskabat nintzela beretzat eta bosta sola egunkari etxi edo ez etxi edo, e... berdin zitzai hori. Hmm. Hmm. Gero gauan erate behizieto gizien, zure gela, eta gintzen zurekin mintzatzen? Bai, hori da horiek uh, hori dut uh, txioan hori iman dutzen eta uh, nahi bauzu uh, hotela hondibatzen, baginen berriun eta berriutamak berri bat kasetari, eta uh, hotela hondibatean ginean, eta bako txok baginiten gelak, hola parte Eta ahera gunera joan zen hene izena eman zuen, uh, zenik eman izkion, beha zen edatuak uh, egunkari azmintatzeko, eta ahiragunean, nula pipidea den, eman zuten uh, nire gelako zenbakea, menik ez nuen baitzpada nahi, eta hor gehiagik eri azkerean tipu horrek badu podira enintz, eta nahi duen aukadean dezake, bizik irreski. Eta hor, sartu zen, eta tok-tok-tok egintzuen ene gila, <laughs> ira egiten dut, eta beraz zen, Eta eskerraka, enintzen bakarrika bazen mesteneska bat ene gila, eta... Enitzen beldurtu, me hor enitzen da hau, eta hor fite huartu bon, ara, betiko dioko hortan, eta eta hor gaizkizentudu uh, eta eskapatu nintzen fite eta enegela kol neska biziki kontentzen handiz PPD-a zen, eta biziki berak bai ikusizuela diokoa, eta berak bai naizura dioko hortan asartu, eta me PPD-a etzen betizpain entesatu Eta gauza da... Hor, huartu nintzen hain nintzen, eta hori ere uh, salatu nahi izan dut gauza. Mm, bat zuentzat, uh, pentsatz, dezake horatua uh, izan beharko nukela, dragatu nahuela, hau uh, hori ez da dragatze bat, da nixen dintu nizinez harri uh, uh, gipuska bat bezala, eta behdintzitzaion zerkondatzen nuen, eta nintzat hori lagia da, eta generat, podere hori nun uh, uste duan... Um, Ikusten dituen persoanak bereziki uh, neskagazteak eta dira haragi puskak eta nahi duena dezake, eta, eta hori nirik ikusi dut eta eskerrak eskapatu nahiz edo ala, nintzen ez dut beldu jori ukan gehiago errabia eta aserria, baina hori oh, hartu nahiz zinez mundu horretan hori gerjatzena beti eta oheratzea lanpostu batuka egiteko edura edo ulertaratea orain behar dela, or, zinezoaktu nintzen zinez horuri egia dela eta hogeek egiagoa segia eragin zidan. Mm. Zinen gaiaren gaia, zine gaia tzat ere ukatua izan zinela, kasetari gisa azkirean emazta eta ez, bez hurri ganiko interesa ez enbat tere lan niko gaiaz. Hori yes, da, eta horrek uh, mine egiten duzen, eta zuk genatek um, gunkariaren uh, gunkari etxizutelaik uh, zinez uh, jaiatu ginen uh, ulektarazten frantzian ere uh, lagia zela, pixkat uh, gaur egun Katalunian gertatzen dena bezala, eta hork uh, murru bat horkitu ginoen parea eta eta orro dia Javiak oekin ginen ana, ez da Eta ginerat ox ehm uh, Muroli Bilakatuzen ginerat uh, ehm uh, jazakpen egena imaste bate dula eta orain giago horagi uh, sendiarazi ari uh, nduan eta ez pertsona, ez uh, kontzientzia bezala, ez uh, Hara, zen uh, gu ez gira deus, gira aizaitekotan aragi puska bat, eta, eta beharko nunke gainat horretua izan. Eta horrek, uh, eta, eta horien ere hori nahi izan usalatu zen, kasetaritza munduan, hain uh, nintzetan gehtatzen da. Hainik uh, zau zintut uh, beste batzu gehtatu zaizki eolako gauzak behar bada ez hain nola egan PPDA ezaguna da, baina beste hain nitzetan da, politikariekin hain nitzetan da, kasetariak emazteak direlarik, eta nahi izan dut idatzi ere, piskatel kartasunez behar dela ez dela yugiago isildu behar, eta badela giro bat surtout podere dunen une empathique et au certain bic qui engintègre toi que d'une empathique bic qui normal ça y est déna sorçaier et alors genre la salle que ou comme genre la salle rencontre nechka batek idatidu bas de la coe pour dire Ez hauartu ere gehiagik eriaz, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, ge, e eta gira hori bere nustez behar dugula salatu, eta elkartasun chare bat bezala sortu, ez de zaten gehiago alako... Uh, Inunitaterik sentitu hori normala baiz bezala dena zor bate genie bezala, PPDak horiten du egun guzi zuiten zuen segunitza. eta nek gau hartan beraz utzi zidan telefonoz zen ba, mezu bat genuen entzun behargike. eta bi hamunan ikusi nuan gosoarira diten besteen eska gazte batekin, kazetaria zena eta eta hor eta nun bait zait bateri normala iduritzena ordina. Ertzazu zuzitukiek eh uh, eh uh, baitena indakha hartzen bai uh, nori eh uh, traulauri hor uh, balance tempor hori uh, ashida biskatindakha hartzen ni mastigrosteki dago gok bainen uh, bainen uh, izipena da uh, konantzaren Twitter Ramirez uh, sinest zure horrek konan itola ondorioak edo dela sinazola Ez garen, ez bat bateko e, historioa dela eta azkenan antziko dela eta berdin segituko duela, horrek? Guszti dut, um, bat ere, uh, ben, nikola bada, oie, ma bors bat, uxteek aztaritzan nintzela eta um, senitzena aldaketa bat. Eta, eta aldaketak sen egituko du, baldirenta emaztak jabatzen badira lagia dela hori. Adibidez hor, be, beste erasotuak izan direne eskabatzuekin mintzatuik, eraso edo jazartuak, edo olako hitz uh, batzu badira batzutan politikarien partietik. Iduridu detaile bat, baina uh, usu gehtatzen da eta, eta badagiru bat egiten duna hori gaiten dutela, zenta uste dute hori ahondu normala dela. Eta beraz, oartzia deia ez dela normala, eta gui urtaz oartzia, eta emeki emeki, behar behar traula hori eza desagertuko da, beste gisa batez zaterako da, eta hini gomendatzen ditut ere hor, hainit da, espedut alabak, gure alabak ez zutela hori bizi berriza em, bizituko, edo behar ditugu ezi gisa batez ez ezaten gehiago holakorik bizi, behar ditugu ere muntikoak eze, gisa batez ez ezi, eze, ez gehiago holako gauzak egiteko edo pentsatzeko hori egin itekela. Eta lotutzen dut e, baiunako festetan grunetek ezan baitzuen, hori e, neskak e, be, Tangetan, stringetan eta nunbait provokatzen zula eta shikatu zula bortxak eta prentsa horrek uartan anintzen, ez hau bizikuntza grene eta bai, da gizon bat, uh, bizikifite gauzak erraiten dituenak, uh, eta ez da normala, ez da normala izan, gara ian, gero oztik segitzen da, usu pentsatzena, meneskak ez dute gola jantzterik, ez dakitzer, Be hori gizonak ber, berreira gisa bat ez behartu, ez pentsatzerat, pentsatzen duen bezala, eta seguniz xeruniz, behin denak ikustemadugu zerbait, entzutemadugu zerbait, bai gizon bai emazte, eh? Uh, Erraite madago, esenakue erraiteindu zauri, zehu zu buruan, behar beha onduko adean, behiriz pentsatuko du erran aintzien, edo behar beha huartuko da, hara. Behenan, pentsatzen moda bat, benu, moda edo... Be gisa bate beste gisa bate <gibazio> ez aerako da hemekmekki ezin da ula segitu duzen gisa. E zan normala etatzen esperu dute.nintzekoemaino <gibazio> eh, bat dugu hemengo ikuspegia tokikoa pe jaaldekoa aipatzen dituzzok politikariak hemen sentitzen duzu kazetari gisa olakoGbait olako giro bat eh, podere duen handi kasetarien gainean eta ko... Ha, ah, ba, ba, ba. Hor, uh, bi izpairu legokutasun uh, ukanditut, uh, gehiago itzietan da, salbur uh, mm. lazalen uh, esku hori purdean, bestzenaz, uh, nek zautzen intu zenak da gehiago itzietan, baina ba, ba, ba, ba. Horain, uh, bela honaldi hori badua emeki emeki, mm. eta agian, baina uh, ez da get, <laughs> Hor, ono espero dut gazteak, gazteak, baina ez dut ere, bon, espero dut egaitun, baina politikariena eta bada ere untsak uh, izertelatuak direnetan. Uh, Ipagalda az Mintzo Baigira, Errugbi Munduan, eta baxkatu baina usugertatzen uh, da, eta guai ez dutak baina alako uh, giro bat uh, permititzen duena hori, eta um, eta sirruniz denak uh, badituztela uh, historia kondatzeko.